fortsätter vi. Nu är det ord som är från H. Från H. Och det första ordet, det är Halledag. Oh, Halledag. Och det är ett utrop. Ungefär som man kanske säger, Åh, oh, Herregud. Eller Åh, oh, oh, Jesus. Eller Na, men A. Oh. Så, så konstig bil som kommer där, nej men Halle, då, vilken bil. Den var konstig. Sen har vi ett ord som heter Hams, en hamsa. Ett hams, det är att trassla. Om du, hålla, du ska binda, du har ett långt band. och Bandet vill inte bli rätt och du kan inte binda, bandet har kommit i en knyta. Bandet har, har hamsat sig. Det är en enda stor hams. Ett trassel, det trasslar till sig. Och nästa år så står där det hamsa tesi. Det blir en hamsa. Det är hamsa tesi. Om du stickar, ska sticka en kofta. Du har såna långa stickor och ett garn. Och du sitter och stickar. Du ska göra en fin kofta. Och garnet vill inte vara rakt och fint utan det har blivit en knut. Det har knutit sig själv. Då blir det en hamsa. Sen har vi trädgård. Och det är samma som det danska ordet. På danska heter det häve. En trädgård. Och på skånska heter det haven. En have. Eller en have. Trädgård. Det är samma ord som hage. En hage på svenska, det är där djuren, när de är ute så går de i en hage. Där det finns gräs och så har man stängt hagen med något staket eller med ett band. Så inte de, kan, de kan inte komma ut. De är i hagen. En och då är detta ordet samma, harave. Här, men, men så betyder det trädgård istället. Eh, och man är väldigt... Man, är, man vill skynda, skynda, skynda, skynda. Men vi ska handla, vi, vi ska handla, vi måste gå ut till bilen nu, nu, nu. Vi ska köra, vi ska köra, kom, kom, kom, kom, kom. nu. Då är man hejallös. Ah, men vänta lite. Var inte så hejalös. Och heta. Det kan heta. Hida. He. Hida. Hida. Ja, det står så. Heda. Heda. Säger man i alla fall i norra Skåne. Vad heder den här hunden? Vad heter den här hunden? Vad heder den, den, den här hunden? Och. Om man är här kommer hejalös igen. fast det är en, det kan den som är hejalös, han har också han är hejed han har mycket mycket brott han måste skynda sig. Fort fort fort fort hejed var inte så hejalös. var inte så hejed åh oh, mina skor jag kan inte knyta dem jag kan inte knyta dem. Bandet har hillat sig. Bandet har snurrat in sig. Hillat sig. Eller det... Jag kan inte... Jag kan inte... Nej, det är bara... Jag, Jag kan inte knöja mina skor. Bandet har hillat sig. Bandet har snurrat ihop sig. Bandet har snäjt in sig. Himst han var så hemskt hungrig. Han var så hemskt hungrig. Så mycket, mycket hungrig. Hinna. Han hunnit. Du måste hinna till skolan. Då säger man hinga. Ska du hinga till skolan måste du sno dig. Måste du skynda dig. Sno dig. Skynda dig. Åh, oh, jag hant inte. Jag hant. Jag hant. Jag hant. Inte. Jag har inte hunnit. Jag har inte hunnit att göra maden klar. Jag har inte hunnit och göra smörgåsen klar. Maden, smörgåsen. Ta den på huvud. Hue. Mitt huvud. Mitt huvud. Hue eller huvud. Huvud. Hockens stol ska jag se på. Vilken stol ska jag sitta på? hockenstol. stol. stol ska jag seda på. Hommade, flytta på dig. Flytta på dig, kusan. Om du står inne i en, en, en, ett stall där korna bor. Och du ska gå in till kon. Du ska mjölka kon. Och kon måste flytta dig. Så kan du säga: Humma, det är det Flytta på dig! Ser ni, här en sån här snäll svordom till. Som kommer från hinne. Så det är ju ett slags namn på djävulen: hinne. Motsatsen till Gud. Men det är hund, hundan. Fihundan. Hundan. Sen kan det vara... Hur står det till? Hur mår du? Hund är det? Hur är det? Hur är det idag? Hund är det? Hund. Hur? Ja, jag kan inte hitta min husa Eller min håsa. Min strumpa. Var är mina hossor? Var är mina håsor? Mina strumpor. Ah, här är de. Ska jag hota dem till dig? Ska jag kasta dem till dig? Hota. Hota hit min, min hossa. Hota hit min hossa. Kasta hit min strumpa. Hussa. Sen står det huva. Det var i huvan. Den mössan som sitter fast på jackan. Den sitter fast på jackan och du tar upp den när det blåser. En huva. Och då säger man huva till den. Att ta upp huvan. Att ta upp huvan. Huvan. Och sen står det det är ju samma, hund, hund, hund. Vokalen kan vara mycket olika. Oj, om du är dum, om du var dum för innan, för tio år sedan, inte tio, så 50 år sedan, så kanske du fick en örfel. En örfel. När man smäller handen på din kind. Någon smäller handen på kinden. Då heter det en örfil. Om du är dum. Och på skånska heter det horing. Du ska få en horing. Husa betyder komma ihåg. Det är samma som danskans huske att komma ihåg. Jag husker Jag kommer inte ihåg på danska. Jag kan inte husa. Det kan också betyda att ha plats för något. Ja, du kan inte bo hos mig i natt. Jag kan inte husa det. Jag kan inte ha plats för dig. Alltså Då är det samma som ett hus. Du kan inte vara i mitt hus. Jag har inte husplats. För dig. Jag kan inte hysa det. Och så en hon. En hand. En hon. Du har två händer. Händer. Ja. En hon och två händer. Då kommer I. Om du ska komma hit snabbt. Skynda dig. Nu. Då heter det. I rapped i rappet. Du ska komma hit i rappet. Snabbt, nu. Om någon är envis. Du ska, jag ska kunna det, jag ska kunna det, jag ska kunna det. Du försöker att göra det i 40 minuter, i 50 minuter. Jag ska försöka. Då heter det att du är envis. Du vill inte sluta. Du vill träna mer. På skånska heter det i-stadi. E i-stadi. E i-stadi. E så i-stadi. E oh, jag ska göra ill i spacen, Eld. Ill. Tända ill. Tända ill på brännet. Tända, tända eld på veden. Så att det brinner. Tänna ild på brännet. Ilbatting det betyder en ofta pojke, en liten pojke, kanske en som är tio år, som gör dumma saker. Han gör sådana saker så att man blir så arg så att elden brinner. En ilbatting in-sidan, insidan på, en, på byxorna till exempel. Inga säger. Ah, visa mig ingen sida så ska jag se vad som, är, vad som har gått sönder. Jag ska sy på ingen sida. Jag ska sy byxorna på insidan. Jag ska laga dem. Då kommer G. Jaga iväg någon. Det har kommit in en stor hund på gården. Vi måste jaga iväg hunden. Så, jag, så att den flyr iväg. Jaga hunden på flykten. Jaga iväg. Ska jaga iväg. Du måste jaga iväg hungen. Jaga iväg. Jaga iväg. Jaga iväg. Oh, du ska bara gidra. Bråka. Göras det blir. Mm, kl, konstigt och dumt. Gidra inte. Det är sånt gidor med dig. Det är sånt gidor. Det är sånt bråk med dig. Alltid. Kan du inte bara vara vanlig? Måste du alltid gidra så. Sånt gidor. Gidor. Då är det substantivet. Och jidra, det är, bra. Det är verbet. Okej, okay, du vill dricka kaffe, men kaffet är inte varmt. Kaffet har, näst, har blivit... Är, det är inte kallt, det är lite varmt, men det är inte mycket varmt. Och då heter det jonked. Kaffet har blivit så jonked eller fiesjunker, fiesjumit, fiesjumit, jumt, då när du duschar, kanske du vill duscha med jummet vatten, inte mycket mycket varmt vatten, inte hett vatten, utan jummet vatten. Och om det bara, då kan det bli jonker. Kaffet kan vara jonker, fiesjonker. Ja, men Titta på dina skor. Du har ju jord på skorna. Sätt skorna innan du går in. Du har jord på skorna. Du har gjort på skorna. Sätt dem innan du går in. Du har jord på dem. Om du tittar på åkrarna ute här i skånen, så ibland så ser du att det ligger många, många stenar som en mur. Mellan åkrarna. Alla stenarna som har kommit upp i åkrarna, de lägger man tillsammans i en lång, lång rad. Ett, en, en, ett, en, då heter det ett stenagäre. Ett gäre. Gärdsgård heter det på svenska. Stengärdsgård, då är det när det är stenar som är där. Ett stenagäre. Om det, du sätter. Eh, s, eh, inte brädor, men eh, du tar grenar. Tjocka grenar. Som, eh, och sätter så att djuren inte kan gå ut. Då heter det. Eh, då, då heter det en trädjärdsgård. Järdsgård. Det är när man stänger av. Så att djuren inte kan gå över till en annan hage. Ett järe, Stena järe. Kom och kå. En rutschkana ute på lekplatsen. Det heter inte rutschkana på skånska. Det heter kasebana. Man kasar. Man glider. Kasa. En bana som man kasar. Kasebana. Ska du åka kasebana? Och den lilla, lilla barnet, hon är så kälen. Det är där man är, man vill sitta nära och man vill klappa mammas kynd, man vill man vill hålla, att mamma håller och kramar, eller pappa, att pappa man vill röra i pappas sjögg och sitta nära pappa. Man vill vara gosig, kelig på skånska, kelen. Och sen har vi en källing. Kattmamman. När kattmamman får ungar. Då får hon källingar. Källingar. Inte killingar med i. För det är när geten. Geten. Ni vet det. Inte fåret. Fåret har mjuk päls. Geten har lika stor men har lite hårdare päls och har horn. Get. G-E-T. Ungarna till geten heter killingar. Men ungar till katten heter källingar. Och så är du ute och kör med bilen. Och hjulet går sönder. All luften går ut. Du får punktering. Hjulets luft går ut. Punktering. Då säger man på skånska att man kör hål på hjulet. Ska köra hull. Köra hull på hjulet. Oh, jag körde hull på hjulet igår. En klinka. Det är när man inte stänger en dörr eller en port med med en vanlig nyckel, utan man har en... Så som de ser ut på en på ett stall där djuren bor. Där har man inte ett fint handtag och en fin nyckel där djuren bor. Nej, där har man en lite annan spärr, en stopp. Och då heter en klinka. En klud. Det är en trasa eller ett tygstycke. Man kan ha den om håret. På eng engelska heter det kloth. Ett, ett tygstycke. En liten trasa eller klut kan det heta på svenska. Klud. Och sen hade vi det där gidret. Det kan också heta klud. Alltså klud. krongel, Klud. Klyd inte. Det ska inte vara klud här. Det ska inte vara klud här. Det kan vara med y som i ute och det kan vara med y som i yxa. Klyd eller klud. Klyd inte. Klyd ja, nu. Klyd nu. Kleja. Jag måste kleja mig på halsen. Jag måste klia mig, det kliar på halsen. Jag måste klö mig, klö mig, klö mig på halsen. Om du ska göra en, en fin sak av trä och du försöker putsa och göra fint så är det kanske en, en, en kvist där kvisten gick ut. En kvist i träplanken. Det kanske nästan blir ett hål. Du ser att det har gått en kvist i träplankan. Då heter det knast på skånska. En knast. Knasten. Knut och knyta Jag heter kn knyda. Jag ska knyda. Och kan vara knyda. Jag ska knyda en kny... Ja, just det. Jag ska knyta en knut. Jag ska knyta en knyda en knuda på mina skor. Ah, det var en dålig knuda. Det var, det var en dålig knut. Den gick upp igen. Jag får knyta en ny knut på mina skor. Jag måste knyda en ny knuda på mina skor. <laughs> Okej. Okay. Eh, kom ihop. Han har ett bra minne. Han kommer ihåg bra. Han har ett bra kom ihåg. Ett bra kom ihåg. Du kan komma ihåg bra. Du kan komma ihåg bra. Kom ihåg. Korna, ute på åkern, de heter inte kor. Eller ute på... på på ängen, på betesmarken. De heter inte kor. På skånska heter de kreg. Kregen. Ska vi ta in kregen nu? Vi måste mjölka dem. Kregen. Och den som har lockar i sitt hår. Lockar som i sitt hår. Han, man kan säga att han är krullig i håret. Skånska, han har krullor i håret. Och när det regnar, när det regnar, när det regnar så får jag så möd krullor. När det regnar så får jag så mycket krullor i håret. Ja, du kan springa fort. Du kan kyta. Ska du renna här? Ska du kyta här nu? Springa fort. Rän ner till affären. Spring ner till affären fort. Du får köpa lite kyd. Du får köpa lite kött. Kyd. Rän till affären och köp lite kyd. Spring till affären och köp lite kött. Då kommer L. Någon som är mycket led. Led den är mycket elak gör taskiga saker elaka saker ondsinta saker mot en människa så den andra människan blir ledsen då heter det på skånska det är en riktigt le en le tanta en le tant en le le tanta. en le kvinna en lajkvinna, en, en, en kvinna som gör elaka saker. Är det lant till affären? Är det långt till affären? Lant. Du måste lova, du måste lova, du måste säga ja jag ska, jag lovar. Du måste lova och inte se något. Du måste lova att inte säga något. Du måste lova att inte säga något. Du måste säga, ja, jag ska inte säga något. Jag ska inte säga något. Du lo lovar. Nej, nu är jag trött på det här. Nu vill jag göra något annat. Jag är trött på det. Jag är leavet. Leavet. Jag är trött på det. Lägetöj Samma som danskan Lägetöj Det är leksaker Leka, läja Och töj, det betyder sak Lägetöj Eller toj Lägetöj Toj, ja det är ju samma frisk Som, som engelskan också Toys, toys are us Toys, leksaker Om man vill leka mycket så är man leksen han är så leksen eller lägsen kan vara med g leksen eller leksen. den lilla hunden han är så leksen nej hunden han les sig. han med det här han, han tycker det är tråkigt han les och vara ena. Han tycker det är tråkigt att vara ensam. Han läser det. Och vara ena. Uh, är, du, är du ensam mycket då? Ja, jag är lite ensam. En liten smula. Lite ensam är jag. Jag är, jag är ena. Jag är en liden smula i ena. Liden smula ena. Smula. Smula, ja. Liden smula, ena. Liten smula, ensam. Du måste tala sanning. Du får inte säga en lögn. Du ska tala sant. Är det sant? Nej. Nej, det är en lögn. Eller lojn. Lögn. En lögn. Lögn. Och så har vi fickan på byxorna. Eller på en jacka. Det heter inte fickan. Det heter lomma. En lomma. Vad har du i luman? Lomma. Och lukta? Lukta. Lita. Ja, det ska vara. Lita här. Ja, lita här. Vad ja, litar det som? Ja, det litar fyrre. Det luktar fisk. Sen har vi en, ett nytt ord också igen för ett, en sån här inhängnad när det är staket så inte korna kan gå ut. Korna ska beta kornas betesmark där de äter. De betar gräs. De äter gräs på svenska. Och kor kan också heta kreatur. En inhägnad för kreaturen, det heter på skånska, en lycka. Lycka eller lycka. Och sen har vi, när man ska lasta, så här säger man inte lasta på skånska, utan man säger läsa. Ah, läsa på. Läsa på, jag är stark. Läsa på. Okej, okay, vi stannar där.